ilahi ayat tu dibaca ketika diimpa musibah bukan waktu mati kita ni kita salah faham bila sebut yang tu kita kira mati dan orang mai habaq kita dia kata ustaz ni kawan kita ada seorang adik ikut kuliah tu dia kemarin jatuh motor ustaz patah kaki kita kata inna lillahi wa inna eh, ilaihi raji dia tak mati dia ustaz inna <laughs> inna Bukanlah bila sebut yang tu makna mati. Kita yang giluk faham kita sebut tu mati. Dah. Bukan makna mati. Makna kata kita terweh balik kepada Allah. Sesungguhnya so, kita ni daripada Allah dan kita akan balik kepada Allah. Apa jadipun kita balik kepada Allah. Ada hikmah di sebalik kejadian itu. Ha, ini banyak benda kita nak kena perbetul 1, 2, 3 benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Yang kita kena perbetul balik. Ipun lagu macam mana uga Mama. Nabi Ibrahim kena bakar. Nabi Ibrahim kena bakar. Siapa pun tak tahu. Bahawa ada satu jenis burung memberi sumbangan kepada Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim kena bakar dengan Raja Namrut tu, waktu tu tu ada sekumpulan burung bawa air madu jurih atas api yang nak bakar Nabi Ibrahim ni. Seperti yang diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat hadis bahawa ayat Medo Juhus di atas api hidup menyala ni Medo Juhus walaupun depa ni burung-burung ni main nak padam api tu dan api tu tidak terpadam seperti mana depa mau tetapi di sisi Allah depa ada sumbangan untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kita macam tu lah kan? kita dengan Islam memang ada sumbangan untuk Islam tak mesti kita nak ada sumbangan untuk Islam kena pergi pegang jawatan besar dah kita ada sumbangan waqul I'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mukminin. Allah kata wahai Muhammad katakanlah katakanlah kepada orang Islam ni i'malu buat kerja maksudnya kerja apa kerja Islam. I'malu buatlah kerja Islam. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mukminin. Allah, Rasul dan orang yang beriman akan melihat kerja engkau. Allah nilai kita. Contoh tak ada Kawan-kawan tuan, tuan tak tahu Apa yang tuan-tuan nak -tuan buat untuk Islam Tak tahu Allah subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan tak ada apa Cuma dengan tuan-tuan senang-senang Malam ni ada ceramah Hukamah atas mana kan Dia nak poster satu saja Dia ambil poster tu Potos di Ambil poster tu Potos di Buat bagi mon 30 tepi Kemudian tuan-tuan pelan-pelan Dia letak masjid tu Letak masjid ni Siapa pun tak tahu dia. Isteri di rumah pun tak tahu Kawan tempat kerja pun tak tahu Tapi Allah tahu Itu sumbangan untuk Islam itu sumbangan untuk Islam Tak perlu orang semua kata dia ni bagus dia ni apa Tak perlu Allah kata dia ni bagus Yang tu perlu Yang tu perlu Nah setengah orang dia tak faham Yang dikatakan sumbangan untuk Islam dia tak faham Dia mau sumbangan hanya boleh diberikan dan diaktiraf Dia atas jalan-jalan yang resmi Kalau tidak resmi Seolah-olah sumbangan itu seperti buang garam dikelak Dia dok faham macam tu Itu salah faham tentang sumbangan untuk Islam ha? Borong tadi Borong tadi tak ada terlibat dengan pakatan apapun Dengan sendirinya Atas inisiatif dia Ambil ayah piduk jurut Api itu tak kepada, Api itu tak kepada. Tapi dia menyumbang untuk menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim AS Yang ni yang saya nak tekan di mesej seberang jaya itu Tapi saya rasa saya gagal Nak menyampaikan mesej saya Apabila budak-budak duduk bising Ini jenis cikgu ni payah Bila budak bising Kita konsentrasi lari Dia cakap payah lah Nak tegur Dia berkata Ustaz ni mengadar sangat tak tegur, dekat jauh. Wah, wah, dia wow, wow, lari Budak-budak, nak marah budak tu pun Budak <laughs> Nak marah mak dia pun Mak dia nak main mengaji Dan, Jadi Jadi itu nah. Mesej saya di Masjid Seberang Jaya Itu mesej sayangnya nak bagitahu kata Kita kena ada sumbangan untuk agama Mukadimah saya tu mesej tu Soal sumbangan kita itu diukur sebagai kejayaan di dunia ataupun tidak itu soalan lain. Soalnya kita mesti ada sumbangan di atas dunia ni. Tentulah kita ada website dalam dalam internet lah ni. Kita ada website. Alamat baru kita lah ni www.shamsuri.com. Senang aja. Orang duk kenai website tu website Ustaz Shamsuri, tapi orang tak tahu sahabat-sahabat yang duk buat kerja di belakang website ni tapi sumbangan saudara-saudara kita yang dah kerja untuk website ini Allah saja yang tahu. Kita tengok kepada senarai guest, senarai pengunjung, senarai visitor yang masuk ke dalam website kita tu kita tengok betapa dahaganya manusia hari ini kepada sumber ilmu Islam. Golongan anti hadis ada website dia, golongan orientalis ada website dia, golongan Kristian ada website dia. Semua golongan yang mempunyai kepentingan-kepentingan masing-masing ada website dia dalam internet. Tapi kita tidak ada website Alhamdulillah Kita ada sekumpulan sahabat-sahabat kita Buat kerja Untuk buat satu website Masuk benda-benda ni Masuk, masuk, masuk Dan ternyata sambutannya Alhamdulillah Pakat-pakat tolong Pakat-pakat tolong hmm? Ni Teks kita baca ni Nak type balik dalam room Kita nak romankan type ha? Teks kita ni Masuk dalam internet tu Semua kerja banyak Kita ada kawan-kawan Sahabat-sahabat yang ada buat kerja ni Tapi tak ada no Tak ada kalau ramai orang volunteer mai pekat Ustaz bagi saya sikit kerja Bagi saya sikit kerja Kita pekat pekat cantum Kita masuk sekali Lebih mudah lagi Kita nak melayarkan kita punya website kita Nah, Itu bukan Abang saja tu Abang nak suruh bagi sumbangan Bagi sumbangan Sumbangan tenaga Ustaz minta duit Bagi sumbangan tenaga Ada pun yang telefon mai, Yang hantar email minta Dia bersedia untuk mencantikkan lagi website tu Kita kata cubalah Ada-ada pun cantik konten tu kita nak masuk. Cantik tu untuk attract orang suruh tengok, konten tu kita nak bagi cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Amat malang dan amat merugikan bagi kita kalau kita tidak ada sumbangan seperti itu, kita jadi golongan yang mengkritik benda baik itu. Tidak komplain komplainlah. Apa dia susun dulu ni, awak dia tak buat dulu ni. Hang buat apa? Hang tu yang tu komplain yang tu tak kena, yang ni tak betih awak dia ni, dulu ni awak dia ni macam. Hang tu buat apa? Dan inilah golongan yang ramai dalam masyarakat kita hari ini. Dengan kerana itu, Islam ni patut berjaya lebih awal. Jadi terlambat sikit. Sebab apa? Sebab game ni. Dia bukan nak membantu supaya Islam lebih cepat pergi ke depan. Tapi kerja dia perlu kutip paku karat. Mereka dah buang buat jalan jalan. Nak bagi kawan nak buat kerja Islam ni. Pijak patu karat. dia bengkak kaki dia. Nah, Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Uh, ugama lain ni tiap-tiap hari siang, malam, pagi, petang duduk fikir macam mana nak bagi naik ugama dia macam mana nak peringkut ugama Islam Depa duduk fikir macam tu orang kita siang, malam, pagi, petang duduk fikir macam mana nak bagi slow lagi ugama kita boleh? Nah, Arab, cara Arab bergaduh sama-sama Arab ni bergaduh kira nak perang berobot telaga minyak sebiji perang tujuh tahun itu cara Arab punya berkeliling di Palestin ni isu yang tak habis-habis sebuahnya neri mana pun tak ada yang elok pasal apa pasal budaya kita suka cari gaduh sama-sama kita yang akhirnya merugikan kita cukup lah benar-benar lepas-lepas yang kita buat yang mana tak betul yang silap dan sebagainya semua kita lempak buat kita buat bagi elok letak matlamat agama kita kita nak jolok naik jangan cari titik-titik perbalahan sama kita duduk satu jemaah kita condemn jemaah satu lagi apa guna dia semua jemaah kalau dia buat kerja Islam, dia ada sumbangan untuk agama. Sebut saja apapun. Jemaah tablid. Tablid ada sumbangannya. dia. Berapa ramai budak isap dadah ikut dia? Budak yang isap dadah. Masyarakat pandang sampah. Ibu bapa buang dah dia ni. Jemaah tablid pergi jumpa budak ni. Bawa api sana sini dan sebagainya. Berubah dia. Kenai tikar semayang. Mula dah belajar semayang. Itu jasa jemaah tablid. Aspek-aspek yang menjadi kelemahan, semua orang ada kelemahan. Kita nak kata dia lemah, kita tak ada lemah. Nak fikir, fikir positif benda ni. Apa salah jemaah Abim? Salah Abim ni. Berapa banyak dah Abim boleh buat sekolah dia, taski dia ada berapa banyak. Satu pusat taman asuhan kanak-kanak Islam yang mempunyai silibus yang teratur dan sebagainya. Hari ini dia pada buat sampai ke peringkat atas lagi dah. Ada sekolah rendah dia, ada sekolah menengah dia. Adakah kerja yang dia buat ni semua tak betul? Dia ada sumbangan dia, dia tackle orang-orang yang educated, orang yang duduk di universiti, profesor-profesor madya, orang-orang macam ni rasa berselera dengan bentuk pendekatan yang abi memek. Salah ke abi kalau buat macam tu? Jemaah, rekam satu masa dulu. Dengan minimarket dia, mempunyai rangkaian minimarket as-salihah dia. Bukan satu Malaysia, bahkan sampai ke peringkat internasional. Diakui pencapaian bumi putera 30% dalam dasar ekonomi baru. Di antara penyumbang besar, ialah jemaah dia. Kita hak jemaah ada komplain. Komplain saja. Setidak-tidaknya kita ada kerja buat. Abi mada kerja dia Tablik ada juga jasa dia Arkam dulu pun ada jasa dia Pas pun ada sumbangan dia Kita ni tak ada apa Aduk komplain ni ada apa Berdakwah tidak Apa tidak? Apa nak jadi dengan kita Celah ni kita letak satu matlamat Semua hak kita sebut jadi matlamat dia satu Nak bagi orang ni kena Islam Cuma pendekatan dia tak sama Salah ke pendekatan ni Sayyidina Abu Bakar as siddiq dengan pendekatan yang lemah-lembut dia Nabi tak pernah kata Abu Bakar salah Sayyidina Umar al-Khattab dengan pendekatan dia yang agresif dan sebagainya Nabi tak pernah kata Umar salah Osman Ibn Affan dengan jiwa lembut, rendah diri dan sebagainya Nabi tidak pernah kata dia salah